ورسولك وصلّي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وصلّم تسليماً كثيرا كثيرا وعن ابن عباس رضي الله تعالى في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن قال الصبر عند الغضب والعف عند الإساءة فإذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم قريب رواه البخاري تعليقا <تصفيق> ده حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى نهون روایت في قوله تعالى ده اللہ رب العزت الرشاد مبارک ده ادفع باللتی هي احسن ده قرآن مشان آیات ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع باللتی هي احسن الله پاک فرمای دبدې جواب پنيکې سره ورکاو دبدې جواب پنيکې سره ورکاو څوک در سری بد کې تداغې خسته جواب ورکاو څوک در باندې زیاته کې تی معفکوا ادفع باللتی یا احسن دا مطلب دی قال عبد الله بن عباس رضی الله تعالی او فرمای صبر عند الغضب د غصې په وخت کې صبر کول دا الله پاک ته ډیر خوختي والعفو عند الاثاء او چې در سره بد کوي هغه ماف کول دا الله ته ډیر خوښلی خدا دوستانو ډیره لوی اسینه غواړي چې یو سره د سره کوي او ته ماف کړي ډیره لوی اسینه او دا د اخلاق او اوجته مرتبه ده الله دې موږ ته نصیب کړي نو والعفو عند الاثاء د بد د بدای په وختي ماف کول یعنی یو سره د سره بد کوي او ته ماف فإذا فعلوا هر کلا چې دا انسانان بغصیب او وخت کې صبر کړي او سوکو سره بد کړي دی هغه سره نیک کوي نو فإذا فعلوا عصمهم الله چې کله د دې سکین الله رب ول عزت پدی د مخلوقاتو د شر نه محفوظ ساتي او خضع او ولابد دشمن ذلیل او رسوا او د دې سره به پمرګرتیا کوي کانه ولی حمیم قریب و یک هغه د ډېر نږدې او مهربان دوست پیغمبر صلی الله و سلام دغه کم روایت چیرانه نکل شوی دی د عبد الله ابن عباس نن په دې کې د دوستانو چې د بادو جواب په خو سره ورکول کاغستا دشمنم هغه به متاثر شي چې دا ذو اصله سو او د دې سره سکی کنه انه ولی حمیم قریب دغه مطلب دی چې هغهستا دشمنم لو هغه به یورو د مرګلتي اعلان دودان دي کې وکه مثال کې تور په پدو جواب ته پدو سره ورکه د غوسی جواب ته په غوسی سره ورکه د کنزلو جواب ته په کنزلو سره ورکه دا ډیره نزدې یاران او دوستانه کې دښمنی پیدا کوي او کدا بدو جواب په خو سره ورکه لوک دښمنی مي پاږي دوستانه پیدا کوي کانه ولی حمیم قریب او دا کوم آیات مبارکته مولوس ته نو پدې کې م پاک فرمایي وله تویل حسه توله ده اد فبللتې احسنو ف عزللهینو اغ سړی نهکه ووب نه هو عداتون چېستا دغ په منځ کې دشمنې ده نوجد د بتو جواب په خوو سره ورکې که ان هووللیون حم الله ر زغا ستاسو دشمنی په دوستانی سره په لې روواغ بخاري تعلیق د د هرس مباره کړړی د امې بخاري. وعن باذ ابن حكيم عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الغضب لا يفسد الايمان كما يفسد الصبر الصلاه ده حضرت باذ ابن حكيم روایت ته د تخبل بلار روایت لانا کلکی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام تو سلام فرمایل ان الغضب بشك لا یفسد الايمان ایمان فساد کی فساد را ولي. او ایمان خرابی کما یفسد الصبر الاصل لا کシング چ صبر پشاتو کی اوران ولی نو دغره غصہ ایمان کی فساد راولی ونی پدی جمله باندې لغزان توی کی دوستانو پیغمبر علیہ السلام فرمای چی غصہ ایمان کی فساد را ولی فساد را ودی بعض اوقات انسان غصہ او د قصیده و د نه د پجباباندې کفريه خبري راوړي نو ایماني برباد کوکا برباد نه کول او د کفريه خبرو سره په د باندې لازم دي دا مسله د دوستانو یو انسان دغه غوسه شونو یا د حسين علاوه هغه په پجباباندې کفريه کلمات راوستل په پجباباندې د کفر خبري راوستل وبون پختونو کې داشته دي دوستان په ځوقت نووزو بلال لا تا کنزل کئ قران تا کنزل کئ پیغمبر علی اسلام تا یاده صفت ردی وی داسې کفریا کلمات چې څوک په جبه باندې را ولی د ایمان نه خارج شلو علماو لیکلي دي چې د بیا باره امنطب له وی او خپل ایمان د تازه کی او کدی واده کړی وی په دی کفریه کلمات او صلا خذ د د نکانه هو تعالی د بیا کا تازه کی او کني کئ تازه نه کړ د د خزه تور نزدیکی کی zina ریدا اهم پیچیدہ مسالې دا دوستانو په ځوقت خو مونږ څه شو په جبه باندې دا څه خبر, خبر را ودو چې پاری باندې ایمان فاصیت کو د ایمان نه خو بيوزو او بیا دا کوم مسلو تلاف تسول نه کوم ول مولي کلي دي ک مثال کتر په دا سړی نه وعده کړي دي دي صرف کلموي امنو بالله دی وی خبره ټک شو دا وګدې وعده کړي دي پدی کفريه کلمات الصلا او پدی کفريه خبرو سرا د ایمان خاصه ایمان نه هو دوباره به ایمان کې داخلسو کدی وا د کړې د دې لنکاخ تازه تازگی زکا چې د کفریا کلمه وروه د واجنا د د بیبی د د خز د د نکانه قوتلا او اوس کا مثال بغیر د نکانه د خپلې بیبی ته ورنږدې نو د پزنا کې کی مقتلا کیږي ډیره پیچیدہ مسله ده دوستانو ان الغضب لافسد الایمان ا, آ غضب یعنی غصہ ایمان کې فساد راوړي کما یفسد الصبر العصاله لکه څنګه چې صبره پښاتو کې واچي هغه خرابې صبره یو ترخهونه یو ترخ بوټي دی چې د دې ته الوه کېږي داږي کوم شیروي قدم رات راخوي چې داغینه یو 23 اس کیم په شاتو کې او کې حالنګ شات سن راخواګوي او چې داغینه یو 23 اس کیم په تاګه شاتو کې او اگر ټول شات خراب کی هغه راخه کې الوه ورطویلې کېږي یا دا مشهور چې کومبيوتر یې دیتا سبې پیچني الوه را ورطویلې کېږي اف سبږه غده ترخه دغه شیوه چې وی هغه ترخه وی نو څنګه چې هغه سبير پښاتو کې واچ ټول خراب کی دغه رنگ د غصې په وخت کې کتا کفريه کلمات وی ټول ایمان د الله خراب کولو بیا به دوباره ایمان راوړې وعن عمر رضي الله تعالی عنہ قال وهو على المنبر يا ايها الناس تواضع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه الله دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے قالا وہو علی المنبری حضرت عمر سی بیاوزل خطبہ ویلا په منبر باندې ولاړ دی نو حضرت عمر سی بفرمایل یا ایها الناس ای خلق تواضع عاجزی اختیار کی ځان د غرور او د تکبر نه او د لویوالی نه وساتې تواضع یعنی بخبل طبیعت کې عاجزی راوړل وی ولی, ولی فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا پیغمبر علیہ السلام تا ارشاد مبارک اور دلی دی یقول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من تواضع علی اللہ چاچی دا الله دا پارع عاجزی اختیار کړل رفعه الله نو الله رب العزت پدی اوجت کی سمت له فهو فی نفسه صغير دی بزنتا ور وکې اوس په فی اعین الناس عظیم خدا خلقو په نظر کې به الله پاک اوچت کې عاجز سړی تاسو ګورئ دوستانو عاجز سړی چې دغه ځان ته ډېر سپک او ډېر وړوکې ګوني خدا خلقو په نظر کې الله پاک اوچت کې متکبر سړی ځان ته ډېر اوچت ګوړي چې يم خونځه ما خدا خلقو په نظر کې الله پاک سپک کې دغه مطلب د دې دی حدیث مبارک پیغمبر اسلام فرمایي چې عاجزي اختیار کې خپل ځان په درته کمزورې وړوکې اختیارې او دخل کو پا نظر کے بعد اللہ پا اوجد کی فهو فی اعیل الناس عظیم دخل کو پا نظر کے بعد اللہ لوی اوجد کی ومن تکبر او چاچی تکبر کرلو وزعه اللہو اللہ رب الیزت با دیر او غرزی را غرزولو مطلب دادے چی دے خوزان دیر او جد شماری اللہ پا اغا مرتبی تنرسی بلکی دا غینا با اخکتر او غرزی فهو فی اعیل الناس صغیرون د خلق په نظر کې به الله پاک سپک کی وفی وفي نفسه کبیرون او دې بزانت ډېر کوچټ ګوري د حدیث مبارک خلاصه دا دا عاجز سړی ځان ته سپک ګوري د خلق په نظر کې الله پاک کوچټ کې متکبر سړی ځان ته اوچته لوی ګوري دخل کو په نظر کې الله پاک سپک کې وفي اعين الناس ذا صغير دخل کو په نظر کې الله پاک سپک کې وفي نفسه كبيرن اوزان ته دی ډېر لوی اوجد جد ګوري بیا ته د ذلت او د رسوئي الله پاک دوم رضایت کې چې د خلکو په نظر کې دوم را لویږي دخل کو په نظر کې دوم را خطر او ګرځيږي چې پیغمبر علي سلام فرمای له هو احون عليهم من کلب او خنزیرن مطلب د دې د آخري جملې چې دا متکبره سړی ځان ته ډیرو چت ګوري خدا خلکو په نظر کې الله پاک روغ ورځي د خلکو په نظر کې سپک کی او دومره سپک د خلکو په نظر کې لکه انسان چې سپیا خنزیر ته کم نظر کې دغه نظر بیا دی متکبرت که الله دی مونږ دی تکبر نو ساتي دوستانو ځان ته په ډیرو چت ګورې چی يم او زمہ بل څوک نشته دی خود خلکو په نظر کې بده الله پاک دا سي ذلیل او رسوا کې دا, دا حدیث مبارک الفاظ دی من قلب نو خنزیر سنگ چې انسانان سپي یا خنزیر تکم نظر کې دغه نظر بیا دی متکبر انسان ته او دا د د پاره لوی س لث او رسويدا وعن ابي هريره رضي الله تعالی عنہ قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى ابن عمران عليه السلام يا ربي من اعز عبادك عندك قال اذا قدر غفر ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت ده ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمای پیغمبر اسلام صلی الله وسلم قال موسى ابن عمران حضرت موسی علیہ الصلوۃ یو یوزل د الله پاک نه تطوس وکلو یا رب اے زما رب من اعز عبادک عندک پوبندگانو کې ستا پنځ باندې د ټولون عزتمن سړی کم یو دی موسی علیہ السلام یوزل د الله پاک نه تطوس کی جلا بولې ز بندگان خو ټول ستا بندگان دي دی بندگانو کې معزز او عزتمن د سړی ستا پنځ باندې کم یو قالا الله رب العزت والتوف فرمایل من اذا قدر غفران زما پنيس باندي د ټولونو مکرمه او معزز سړي اغده اذا قدر غفر چې د پخپله غصبه نه قدرت لري خدایي به وجود دی مافکول کوي سم مطلب شو د دې یو انسان دغه غصه شول او د دې د قدرت شته چې انتقام یعنی بدلا واخلی خدای غیبه وجود انتقام بدل دا دا او بدله اخلي د الله د پاره مفکول کې یو خوګه سره دی دوستانو چې غوسه ور شي سکول سکولې نشي او غیموي چې زمړه بس ماف میکلي نو غیزه که ماف کوي چې سکولې نشي او یو هغه سره دی چې غی خپل انتقام او بدل اغستې شي خدای غیبه وجود غید الله د پاره مافول کوي نو موسی اسلام ته الله پاک فرمایي چې ماته پبندګانو کې خوخه عزتمند سره دی د ایزا قدره چ کله دې په خپل غصبه قدرت لري د قدرت سمط له دې چې چا د سره بد کړی دې دا غنه بدل غستیم شي او غفارا دې ورته معذول کې چې زبز د الله دا فارمې معاف کړي او دام دوستانو د اخلاقو او اوچته مرتبه دا چې وسړې تابانه ظلم زیاتیو کې او تدغی بدل اغستیم شي او دا, دا, او تا دا, او تا او تا دا غیب او دا وجود ته معذول کې موسی علی السلام تعالی پاک فرمایي چې ما ته پبندګانو کې خوخ بندو عزتمند بنده دغه وعن انس رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انس رضي الله تعالى عنه ان روایت دے پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمایل من خزن لسانه چه چه خپل جب په قابو کې وساتله سطر الله عورته الله رب لذنب د په عیبونو باندې پرد راوځي سمرا کار چی ناغا نورانی ګی دوستانو ناګه د جب نورانی ګی دا جب د قابو کې کا نو د ډیر ګناہوں نه باندې الله پاک پاک و ساتی او ساتي او ستا په گناهونو او ستا په عيبونو باندې به با الله پاک پردړه واچ من خزن لسانهو چا چې خپلې جب په قابو کې و ساتله چا چې د خپلې جبه حفاظت وکړلو ستر الله عورتهو الله رب العزت په د په عيبونو باندې پردې را واچي او من کف غضبه او چا چې خپل غوسه قابو کړل کف الله عنه عذابه يوم القيامه نو دا سړې به په ورځ د اللهم رب عزت بعذاب نو ساتيل ومن اعتذر الى الله قبل الله عذره او چاچی الله رب عزت تخپل عذر وړاندې کولو دا عذر دا, دا مطلب دی انسان نه یو گناه شول او د پغه گناه باندې استغفار کوي استغفر الله یعنی الله ذات انا بخنا غوړم قبل الله عذره نو الله پاک دتا بخنه کې الله پاک دې غفور رحيم دې بخون کې او رحم كون کې ذات تینو چې چا الله نه بخنه وغوښتل الله ربولي زه تغثا بخنه کین اخیری حدیث ته د دی باب د بو هرره رضی الله تعالی عنہ روایت دین پیغمبر علی اسلام صلی الله وسلم فرمایل ثلاث منجيات و ثلاث مهلكات پری خبره دا شې <BET> <Phyốt shut obrigado> چغه انسان له نجات او خلاصي ورقي د الله دا عذاب نه وسلاثن مهلكات او درې خبره ده چې چاغه انسان په حلاکت کې اچي ټول شپک خبره دي په دې شپهغه خبره کوي دې خبره ده انسان له نجات او خلاصي ورکه بری خبره ده چې انسان په حلاکت کې دا نجات نه دی چاغه انسان نه نجات ورکه وسلاس نو دري خبر دي مهلكاتن چاغه انسان په هلاکت کې چي عمل منجياتم هغه خبره چاغه انسان نه نجات ورکه فتق الله في السر والعانيه په پټو په ښکاره د الله نه يریدل دا اصل کامیابی دا او دا هغه خبره ده چې دا انسان لا نجات ورکه دا یاد ساتي دوستانو یو سړي دي هغه د الله نه حيا کوي یا د ال <سؤال> لا نه یریږي نو چې د دخکاره حالت او پټ حالت ته دواه یو شانې برابروي د خلکو په مخکې خوبونه نه کوې ز د ال لا نه یریږم او چې د خلکو نه پنا ځان نه بیا غونهته لا سوواچ نو دا تخوانه د اصل تخواه او د الله نه یریدل دغه دي چې څنګه د خلکو په مخکې اغ شانې په پټه باې چې بل جا ته نخکارې یو واحد الله تکارې نو په دغه وختې د خپل حالت دغه ساته نوداستاد كامي ابي خبره فتقوا الله في السر والعلانية بظاهرنا وباطننا يفقاروا بطد الله لا يريد ال غيم والقول بالحق رشتيا ونا قول في الرضا والصخه کاسوک په خوشحالي کې که ک خپکهږي خو د اړتیا وینا کول بعض خلک د اسوی دوستانو چې د اړتیا وینا خوکي وکړت پتهول کې چې راځما په خبرمانه پلان کې خپکهږي نو دغه خپل د اړتیا وینا نه کوي دا غینه بند شي او دا غینه چپ شي هلون کې دا ترې کنه حق وینا کاه کا پاږی باندې سوک خوشحالي کې کاسوک په خپکهږي نو دا ستاد نجات ذریعہ ګرځي او درما والقصد و في الغنا والفقر برابر خبره دا کسړې مالدار وي او کغریب وي لو چې کله دی خرج کوي د دې ځان د اسراف نو ساتي د حد نه تجاوز نکي هر یو انسان د خپل خرچي او د خپل آمدن مطابق اگر روپه خرج کوي کمه مثال کې د تور په ستا آمدن او د حد نزياده خرچ کې نو د انسان د پاړه نقصان دي مخکې رواياتو کې د اصراف متعلق موږ وضاحت کړو نو برابر خبره ده فی الغنا والفقر کغه ده مال د ری حالت وي کغه د غربت حالت وي خپل لازم د ساتل چې په خرج کې د اعتدال نکره غسل متوسطا نکره غسل او اما المحلكات او هغه د ری خبر چېغه انسان تهل انسان هلاکت ترسي فهون متبعون چې سړی خپلو خوایشات په روانشي دایا ته ساتي دوستانو باز وقته پرړه کې د انسان د ګناه خیالونه را پیدا کوي دې ته خوایشات ویلې کېږي دې د شیطان وسوسې ویلې کېږي چې کله انسان دغه وسوسو دغه خوایشاتو په سیروانشي نو بغير د گمراهینه بدتای سم نه میلاويږي فہون متتبعون په لاره نه اغه خبره چېغه انسان هلاکت ترسي اغه د خپل خوایشاتو تابعداري کولې دوی وشو مطاعون او اغ بخیل توبه چې انسان پاغبان د عملې شخه، بخیل تووب ته ویل کېږي بخیل تووب سطته یو انسان له الله پاکمال ورکړ دی خدا په دغه علج ک دی چې نرم زیات چېی نرم زیات چې د غې نه خرچ نه کېدي ته بخیل تووب نو دغه بخله او بخیلتوب انسان حلاکت تهرسې او درم وجااب مغې ب ننفسې په خود پسند کې مبتلا کې دل خود پسندي تور ته ویل کېږي خپل ځان ته اوچت کتل او خلکو تسب قتل دا د انسان د حالاقت خبره ده اشد دو نه او پیغمبر د اسلام فرمای چې دا ما خبره نه ده غور او تکور دا د مشکې دوونه ډیره خطرناکه د ځکه که به خلتوب غم زو دومره نقصي نه دی یا دغه رنګ سړی خواشااتو پس روان شي هغه هم خبره نه دا خدا د مقابله په مقابل ل کې غور او تکبور الله ته ډیر نهخواښ دی رول به حقيو احادی س الخته في شوعب ایمان دا کم اییت چېمونږ بیان کړل 15 دا امام به حق په شواب الايمان کې را نقل کړی دی صدق الله العظيم و صدق رسوله النبي الكريم الحمد لله رب العالمين بلاغه المتقين صلاه و سلام او على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم محمد واله وصحبه اجمعين رسول سم دي دامل تصفي بلا نسيك یا اللذی یبدأنا اپنا تمام حضوری پاک الاسلامی تباب مصیبت یالل مسیرت مستقیمه دیقدر بان روان شیطان تو مراهد دنیا واخله پوشد مسیق یالل شرح قطن برمانه ان حنا بان مصط بعضی مقدمی دعای سقم صحت کاملہ لو نصیب کی یالل پدے حاضرہ بلاک سوخ په بیماری من د کورو کی بیماری سپتا لو کی تولو لا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين رحمتك يا